פרק מ', ב-25 שנה לגלותנו, בראש השנה בעשור לחודש, ב-14 שנה אחר אשר הופקתה העיר, בעצם היום הזה הייתה עליי יד אדוני ויבא אותי שמה. ומראות אלוהים הביאני אל ארץ ישראל, ויניחני אל הר גבוה מאוד.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 שלוש אמות מפה ושלוש אמות מפה, אורך העולם עשרים אמה, ורוחב השתי עשרי אמה, ובמעלות אשר יעלו אליו, ועמודים אל האלים אחד מפה ואחד מפה.